Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nasta na'udzu billahi min, yamsina, min a'malina. Fa hayyallahu fala mudillalah wa man yudlil wahdahu la sharika lah. <coughs>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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأ وكل بدأة ضلال وكل ضلالة هنا Kawan-kawan di dalam Islam, saudara-saudara di dalam Islam, para sahabat di dalam Islam, para sahabat di dalam Islam, para sahabat di Wa zikris sohba wal Ada pada berarti Bergaul Dan Bersahabat Serta bersaudara Yang mana materi ini Kita ambil dari uh, Kitab Al-Imam Abu'l-Barakat Ya Al-Ghazali rahimahullahu taala nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Amiri Ad-Dimashki al Salah seorang ini pufaha ahli fikih dan ahli usul dari kalangan ulama Syafi'iyah Ya, beliau lahir ya, di tahun 940 Hijriah. Kitab ini ikhwah wa khawat fi din zakumullah pernah dibahas oleh Syekh ani Abdullah bin Umar Al-Mar'i rahimahullahu pada daura asadidah as ya, beberapa tahun lalu. Maka pada kesempatan ini ya, Untuk bagi-bagi ilmu yang kita akan membahasnya Mudah-mudahan ini yani ada manfaatnya bagi kita semua Dalam mukaddimahnya Al-Imam Abu'l-Barakat Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Setelah mengucapkan basalah beliau kemudian memuji Allah Subhanahu dengan mengatakan segala puji bagi Allah akrama khawasa ibadihi bil ulfa fid din yang telah memuliakan hamba-hambanya, yang khusus hamba-hamba Allah yang terpilih, bil ulfa fiddin untuk saling mengasihi di dalam agama ini, waffaqum li ikrami ibadhi salihin. Dan Allah memberi taufik kepada mereka kepada hamba-hamba Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Waziyanahum bil akhlaqil kareema. Dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak akhlak yang mulia. Wasyami rodiyah dan perangai yang diridoyi taat jaban biaf dalil dalam rangka mengikuti adab manusia yang paling mulia wasyidil ummah dan pemimpin umat ini itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia berperangi dan akhlak mulia pada hakikatnya kita mencontoh hadis manusia mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya Bagaimana yakni akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam? Maka beliau mengatakan, ya karena kuloqoh Al Quran, bahwa akhlak beliau itu Al Quran yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. إِلَمْ يُهْلَأْ salih Aslahallahu sya'nana. Kemudian ketahuilah wahai al-akhus salih saudara yang saleh. Aslahallahu sya'nana. Sebagaimana Allah memperbaiki urusan kita. Anna li adabish shuhba wa husnul awjuhan. Bahwasanya adab-adab bersahabat dan bergaul dengan baik itu memiliki bentuk-bentuk memiliki yakni berbagai macam rupa wa ana ubai wa ana bubayyin minha dan di sini saya akan menjelaskan di antara adap tersebut ma yadullu ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin apa-apa yang menunjukkan tentang akhlak orang-orang yang beriman dan adab orang or ron salih. Wya alamu an subhanahu wa taala. Dan Allah dan hendaknya dia, dia mengetahui bawasanya Allah subhanahu wa taala. Jaa alaba allahulibaazin rahmah. Bawasanya Allah telah menjadikan sebagian atas sebagian lainnya adalah sebagai rahmah. Wa aunan dan sebagainya aun pembantu atau yang membantu saudaranya. Antara yang satu dengan lainnya itu saling membantu, saling mengasihi. Sesama orang-orang beriman. Wa didzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakalanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masal mukminina, masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahimihim wa tarahubihim." kama salil jasad perumpamaan orang-orang beriman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi dalam hal tawadhu dalam hal cinta diantara mereka dan saling mengasihi Diantara mereka kama salil jasad ibaratnya ini seperti tubuh seperti ini satu tubuh Jika steka minoh uzun, tadaal sairuh bil hum Apabila tubuh kita salah satu dari anggota tubuh kita mengalami penyakit, ya, maka seluruh yani bagian tubuh lainnya akan merasakan yani demam dan asar dan yani begadang di malam harinya. Demikian halnya orang-orang beriman, ya, diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal cinta dan saling mengasihi diantara mereka. Apabila salah seorang diantara saudara mereka yang ini tertimpa musibah, maka, ya, orang-orang beriman lain yang akan merasakan yang ini musibah tersebut, akan membantu saudaranya. Wa qala alaihi salatu wassalam Demi Nabi SAW bersabda Al mu'minu lil kalbunyan kal bunyan kal bunyan al marsusi yashuddu ha Ara aram beriman seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang kokoh Yasudubak tuhhabakdon, sebahagian yakni menguatkan yang lainnya. Ibaratnya satu bangunan, ya, pondasi kemudian batu batanya ini saling mengukuhkan antara yang satu dengan lainnya. Maka demikian halnya seorang beriman. Dah jadi dia saling mengukuhkan, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Wakilah Alaihissallatu Wassalam. Demikian pula hadit tadi dari hadit Abu Basalah syar'i dalam bukit Bukhari dan Muslim. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan: "Al-arwah junul Mujnada, ma ta'arif minha i'tlaf, wa ma tanaqra minha i'xtalaf. Bahwasanya al-arwah Roh-roh manusia itu adalah jenudun mujennada. Ibaratnya ini bala tentara yang saling mengukuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka ma ta'arafaminha. Kalau roh-roh tersebut, jiwa-jiwa tersebut saling mengenal di antara mereka. Eh salah. Maka akan terjadi yang ini kasih sayang. Ya, di antara mereka. Wa ma taraka minha ikhtilaf. Dan seandainya saling mengingkari di antara roh-roh tersebut, maka akan berselisih. Ya. Persatuan orang-orang beriman, bersatunya orang-orang mukminin, orang-orang saleh itu karena Hati-hati mereka yang ini sama. Nah. Ada kesamaan di antara mereka. Sehingga mereka yang ini berkumpul, bersatu di antara mereka. Dan setelah yang terjadi yang ini ketidakcocokan di antara mereka. Maka akan berpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan ya iaitu arwah itu judul mujaner, ya kumpulan roh yang disatukan, dikumpulkan, ya sehingga yang cocok diantara mereka akan bersatu dan yang tidak cocok diantara mereka akan berpisah. Demikian dalam hadits Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza arada Allahu bi khairan, maka jikalla Allah Subhanahu wa taala menginginkan yakni pada seorang hamba kebaikan ya, jika Allah yakni akan apa menginginkan pada hamba tersebut kebaikan pada dirinya wa faqahu li mu'asharati ahli sunnah was-salahi waddin Ya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan taufik kepada dia Akan memudahkan jalan kepada dia Untuk bergaul dengan ahlus sunnah nah, Jika Allah menghendaki seseorang yang ini Menjadi baik Ya, Selamat dari berbagai macam Kemungkaran Berbagai macam kesesatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan kepada dia, memberikan kemudahan kepada dia untuk berkenal dan bersahabat dengan orang-orang yang berpegang tugu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebagian ulama ini mengatakan yaitu Abu Ayyub As-Saktiyani Rahimahullah ta'ala Beliau pernah mengatakan Min sa'adatil Ahdati Wal'ajami Ay wafiqah Ila alimin sunniyin Bahawa saya termasuk Kebahagiaan, keselamatan seorang ahad, jadi yani seorang generasi muda yang baru tumbuh, yang baru berkembang, ya. Demikian pula seorang ajar, ya, seorang ajar, ya, yaitu orang ajar, istilah Arab, ayuafqa ila alim Sunni. Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkenal, ya untuk berkenalan, untuk mengenal ini seorang alim yang Sunni, yang berpegang ketat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, generasi yang baru tumbuh, ya generasi muda khususnya misalnya, itu bisa di dibentuk sesuai dengan yang ini. Gurunya sesuai dengan murabbinya, ya. Bisa jadi dibentuk kepada ya ni, ikhwaniyah, pemahaman ikhwanul muslimin, atau pemahaman ni tablighiyah, pemahaman jemaah tu tabligh, atau pemahaman yakni, wahdaniya, ya wahdaniyah, ya. Namp atau pemahaman-pemahaman lainnya, ya. Jika dia ini bertemu dengan apa, seorang murabi. Dari ini pemikiran masing-masing. Nah, oleh karena itu Rasulullah eh, beliau yang ini mengatakan termasuk yang ini keselamatan seorang generasi muda, kebahagiaan ini seorang generasi muda. Ya, demikian pula seorang ajamih, seorang ajam, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimba ilmu untuk mengambil ilmu dari seorang alim sunni dan sebaliknya termasuk ya ni kecelakaan seseorang kalau dia di ya dia bertemu, dia berkenalan dengan seorang ahli bidah ya, seorang ahli bidah yang mengajak kepada pemikiran sesat ya Walaupun kena itu ketabliyah di sini, faida arad Allah bi abdin khairan, gafquh ahli Sunnah, wal-salahi wa-din. Jika Allah Menghendaki pada seorang hamba suatu kebaikan, maka Allah subhanahu wa taala akan memberi taufiq kepada dia untuk bergaul, berkenalan dengan ahlu Sunnah. Wassalaah dan ahlu salah orang ar saleh, wadzinn dan orang ar yang berpegang teguh dengan agamanya. Wanzzahuh an sahabat ahli al ahwai wal bid'ahil muhalifin dan Allah akan membersihkan dia, ya, menjauhkan dia dari bersahabat, ya, dari bersahabat, dari berteman dengan ahlul ahwa' qara'ra yang mengikuti hawa nafsunya wal bidah dan ara'ra -ara yang mengikuti kebidahan al mukhalifin yang menyelisihani ajamaini oleh karena itu nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa qala alaihi salat wasalam al maru ala dini khalili qal yanzur ahadukum may yukhalil sesungguhnya seseorang itu Ala din yang sesuai dengan din agama ini saudaranya, ya, agama ini kekasihnya, ya, agama temannya, ya, dia akan terbentuk sedangkan yang ini karakter temannya, perangai temannya, sifat temannya. Faliyam torahadukum menyukalin. Maka hendaknya salah seorang antara kalian melihat. Mana yuk Ya. Dan nah, siapa teman dia? Ya. Dan nah, dalam mencari teman atau dalam pertemanan, ya kita juga perlu apa? Menyaring. Tidak sembarangan ini, orang dijadikan sebagai teman. Karena teman itu ya ini sangatlah berpengaruh dalam kepribadian seseorang dalam yang di kehidupan seseorang. Kalau dia berteman dengan ahlu sunnah, maka dia akan menjadi ahlu sunnah. Kalau dia berteman dengan Ahlul Bidah. Maka dia akan menjadi Ahlul Bidah. Adis ini diriwatkan oleh Kirmidhi. Dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. RA dengan salat yang hasan. Wali ba'dihim. Oleh karena itu. Sebagian yang ini, Ulama mengatakan. Anil mar'i la ya, tas'al. Wasal an qarim. Untuk mengetahui seseorang, jangan bertanya langsung kepada orangnya siapa yang ini identiti dia. Ya, enam. Kalau yang ini seorang pencuri, jangan bertanya kepada dia apakah kamu mencuri atau tidak. Enam. Pasti dia akan mengatakan saya tidak mencuri. Ya, saya tidak mencuri. Enam. Al-Barilah Tasal Wasal An tetapi tanyalah ini temannya, ya, teman duduknya teman jalannya, ya. Kalau sekarang ini teman Facebooknya, siapa teman Facebooknya? 6, nah. ya. Apakah ini ahlus sunnah atau ahlu bidah? 6, nah. ya. Ayn al bar ilah tas al wasalan Untuk mengetahui identitas seseorang, jangan tanya langsung ke orangnya. Ya, enam. Kwasalan Korin, tapi tanya lagi Korinnya siapa Korinnya, ya, sepa, siapa teman dekatnya, siapa teman jalannya, ya, enam. Fakullu Korin bil mau Korin iya <tuh> Karena setiap Korin, ya, setiap Korin, setiap teman dekat itu, bil mau Korin. Dengan kawannya, dengan temannya, dia akan yakin. Dia akan mengikuti. Ya, dia akan mengikuti. Kalau dia misalnya nih, bergaul dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan gemar melakukan ini ya, perbuatan dosa dan maksiat bahkan secara terang-terangan, maka, ya, bisa dipastikan bahawa orang ini juga seperti itu. Ya, kalau dia berteman dengan yang ni apa? Pemino khamar maka dipastikan juga ini orang ini juga pemino khamar ya, karena bergaulnya dengan dengan ya, di uh, orang semisal itu, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Almaru ala dini Khalif, orang itu sesuai dengan kondisi atau agama temannya, ya. Nah, keadaannya ini seperti apa, ya? Lihat ya ini temannya. Wahmin kalami Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Kemudian juga termasuk nasihat, yaitu ucapannya Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taalaanhu, "Walat sab akal jahli, wa iyya kaw iyyahu." Ya. Jangan kau bersahabat dengan akal jahli, ya. akal jahli orang yang jahil orang ya. yang bodoh wa iya taw iahu anda yang kau berhati hati-hati ya arda haliman hina yalqahu ya, ya maksudnya orang jahil di adalah jahlul ilmi wal amal orang ya, yang jahil tentang ilmu dan jahil tentang Amalan amalan dalam mari galah ya yaitu ahlul ahlul bidah ahlul ahwa wal bidah ya yang dimaksud beliau adalah ahlul ahwa wal bidah ahlul bidah dan ahlul ahwa kenapa fakum min arda haliman aina yalaqahu berapa banyak ini orang yang jahil ya jahil terhadap sunnah. jahil terhadap ilmu ya Bisa ini merusak saliman orang yang baik ya. bahkan seorang sunni ya. awalnya dia sunni mengikuti yani halussunnah wal jamaah ya. Dan, tetapi ketika ini bertemu dengan seorang, bide, seorang bid'ah seorang ya. ahlul bidah hari demi hari bulan demi bulan karena pergaulannya akhirnya dia berubah Ya, yang semula yang ini misalnya uh, getol memerangi kebidahan, kemudian ini, ya, ya larut sedikit demi sedikit memuji ahli bidah, memuji tokoh-tokoh bidah, dan akhirnya deh bersama mereka. Lam. Fakam min jahil arda halimun kina yalqabu. Betapa banyak, ya berapa banyak orang yang jahil terhadap Sunnah Arda Merusak dengan orang yang halim Orang yang baik Orang yang bijak Ketika bertemu dengannya Ya Karena ini pergaulan tadi Ya Pergaulan tanpa batas Nah Menghadiri majlis-majlis mereka Menghadiri muhadarah-muhadarah mereka Ya dengan anggapan bahwa nanti saya akan mengingkarinya. Saya akan memberitahu kepada dia. Ya? Padahal para imam Ridwanullahi Alayhim Juma'in. Ketika ada seorang bidah ingin membacakan satu ayat kepada dia. Ya? Malah dia mengatakan wala ayah. Ya, saya tidak mau mendengarkan wasallul pun satu ayat. Kenapa? Karena khawatir ini masuk di benaknya, ya, disertai dengan syubhat-syubhat yang ada, dia akan mengikut ya ini kebidahan tersebut. Nah, demikian mereka ini menjaga diri mereka dari hawa nafsu dari kebidahan. Baca min jahilin Haliman halimahinil qahh yuqasul maru bil mari. Idah wahai mashyahu. 6. Nah. Apa yang kita tahu, yuqasul maru bilmarik. Sesorang itu bisa dinilai, bisa dikiaskan dengan ya, orang lain atau dengan temannya. Idah wahai mashyahu. Kalau dia berjalan, ya ini bersama dia. 6. Nah. 6. Nah. Ya ini tidak jauh beda Ya atau istilah orang sekarang ini bedanya beda tipis. 6. Nah idza mahwa masya'u wal syai'a la syai'i maqaisu wa asbahu karena sesuatu itu alasyai' atas sesuatu itu ada maqais ada timbangannya ada ukurannya ada persamaannya ya walil qalbi alqalbi dalilun haina dan antara hati dengan hati yang lainnya adalah merupakan dalil bukti atau tanda haina yalqa ketika dia bertemu Ya, kita sudah baca tadi hasnya yaitu ya al arwah jurudum mujannadah fa mataa raq minha yatalah. Kalau ini ada kecocokan di antara jiwa seseorang dengan jiwa temannya, maka dia akan yani, bersatu, akan bergabung. Dan sebaliknya kalau tidak ada kecocokan, maka dia akan berpisah. 6 nah. Ini mukadimah dari dari beliau Qala rahimahullahu ta'ala Adabul isyrah Selanjutnya ini masuk pada materi Iaitu tentang adab-adab Bergaul Famin adabul isyrah Di antara adab-adab yang ini bergaul ya Sesama teman Sesama sahabat Husnul khulq Iaitu Memperbaiki akhlak Ya. Berakhlak yang mulia. Naam. Husnul khuluq mal ikhwan. Berakhlak mulia terhadap yakni saudara-saudaranya. Terhadap ikhwannya. Wal akran dan terhadap yakni akran. Teman yakni sejawat, teman selevel. Ya, kita juga ini harus beradab. Ya, memiliki akhlak yang mulia terhadap mereka wal ashab dan kepada sahabat-sahabat karib teman dekat ya berakhlak mulia ya kepada mereka iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu karena beliau ini pernah bersabda Waqat kiilalahu karena ditanyakan kepada beliau ma khairu ma utiya pemberian apakah yang paling baik yang diberikan kepada seseorang Naam apa yang terbaik yang ada pada diri seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia Qala husnul khuluq Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pemberian yang terbaik dari Allah kepada seorang hamba adalah husnul khuluq. Akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Apakah terhadap saudara-saudara kita, ya? Seiman, terhadap teman, sejawat, terhadap sahabat karib, semuanya dibutuh akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam bergaul yakni terhadap mereka. Kemudian yang kedua kata beliau tahsinul ayyub di antara adab ya di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Usama bin Syariq yang kedua tahsinul ayyub itu tahsinul ayyub ya ma ya memperbagus yakni aik saudaranya kalau saudaranya ini punya Kekurangan-kekurangan Maka dia ini berusaha untuk Menutupinya Tidak kemudian ini me Apa namanya Maksus yang ini Kekurangan-kekurangan tersebut Dengan tujuan yang ini Menjatuhkan saudaranya ya. Dia berusaha untuk Menutup yang ini Kekurangan-kekurangan yang ada ya. Selama yang ini Kekurangan tersebut Yang ini Tidak sampai ini yani Menjauhkan dia dari Dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Wa minha tahsinu ma yu'anihi Di antaranya termasuk ini adab al-isyrah adab bergaul yaitu berusaha untuk ya, Menutupi atau ma, ya, mengindahkan ya, membuat jadi, jadi indah Maju ani himin min oyubi ashabi, ashabi apa yang dia dapatkan dari aib saudara saudaranya? Ya enam. Jadi cacat atau kekurangan kekurangan yang ada pada saudaranya, dia berusaha, berusaha untuk ini ya, menutupnya. Ya enam. Sebagaimana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda. Man satara musliman, satara Allahu anhu yaumil al kiamat Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, cacat yang ada pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dia di hari kiamat. Ya. Dan berkata faqad qala Ibnu Mazin, berkata ini Ibnu Mazin, al-mu'minu yatlub. Ya, seorang mukmin itu Iyatlo, berusaha untuk mencari, ya, mengusahakan maadi roehwa mencari uzur bagi saudaranya. Kalau saudaranya punya kekurangan-kekurangan atau punya kesalahan-kesalahan, maka dia berusaha untuk menutupinya, jangan sampai ini ditau oleh orang lain. Nah, ini mencari cara-cara atau jalan untuk menutup, ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya. Ya. sementara orang munafik itu cirinya adalah ia talubu asratih ya mencari-cari ini kesalahan-kesalahan orang lain ya. ini orang munafik ya cirinya adalah ia talubu asratin mencari-cari ini kesalahan orang lain ya. walaupun ini kesalahan sedikit Ya, dia berusaha untuk mengangkatnya, menganggapnya bahawa itu adalah kesalahan yang fatal. Sehingga dia ini harus diberitahu kepada orang banyak. Ya. Waqala Hamdun qassar Juga berkata Hamdun Al-Qassar. Ida zalla akun min ikhwanika, fatlub lahu tis'ina udran. Ya. Jika salah seorang saudaramu tergelincir, Ya. Dalam suatu ini kesalahan dalam suatu dosa fatlub lahu tisina udrun maka hendaknya kalian ya mencari. ala suatu mencari udzur untuk dia sebanyak ini tisina udrun sebanyak 90 udzur ini kita berusaha untuk mencari ini sebanyak itu ya bagaimana ini kita bisa ini menutupi ini kesalahan saudara kita agar tidak diketahui oleh orang lain Ya, kita berusaha untuk mencari, berusaha untuk ya, ini mendapatkan ini. Udur, mungkin saja misalnya karena dia khilaf atau lupa atau lain, -lain dan seterusnya. Ya, enam. Ini selama uh, orang tersebut tidak melakukan suatu dosa atau perbuatan yang melanggar syariat secara terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Ya, ada adapun kalau dia yang ini misalnya Melakukannya misalnya di rumahnya atau di mana Ya Dan dia lakukan yang ini Ya Tidak kemudian mengeksposnya kepada orang banyak Maka kita yang ini berusaha untuk mencari Cara bagaimana yang ini menutup yang ini kesalahan tersebut Tidak kemudian diberitahu kepada yang ini orang lain Kemudian yang ketiga Di antara adab al isra ini Mu'asyaratul mu'min Ya bergaul dengan orang-orang yang beriman. Wa minha mu'asharatu al-mauthuq bi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara ada pada bergaul yaitu bergaul dengan orang-orang yang mauthuq bi orang yang dipercaya agamanya. Wa amanatih dan amanah dia. Ia ya, bergaul dengan orang yang baik, bagus agamanya. Terpercaya agak agamanya. Ya. Kemudian bergaul dengan orang yang amanah. Punya rasa tanggungjawab. Ketika dibebani satu tugas, dia akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia. Tidak. Kemudian ikhiyanak. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun secara batin. Nah. Jadi bergaul dengan orang yang amanah, bergaul dengan orang yang ya, terpercaya agamanya, baik secara zahir maupun secara batin. Kala ta Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri, yu'aduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu abahum, aikhwanu ashiratum, ulai k katb fi kulluh bimul iman. Engkau tidak akan mendapati, ya. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini diturunkan kepada beliau sebagai kitab kepada beliau dan juga sekaligus umatnya. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaudhuna mereka akan Ya, waduh! Nah, akan berkasih sayang, saling mencinta dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, artinya engkau tidak akan mendapati orang-orang yang bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian berteman dengan orang-orang ya, kafir, orang-orang musyrik. Engkau tidak akan mendapatkan ini orang yang semacam itu. Tidak akan mungkin. Walau ya. kanu aba'ahum. atau <satik> abena'ahum. Walaupun. Orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya itu. Bapak-bapak ya, mereka. Atau anak-anak mereka. Atau karib kerabat mereka. Ini betul-betul dia baraq kepada ya, kekufuran, kemusyrikan, kebidaahan dan kefasikan. Dia akan menjauh. Sebaliknya dia akan beriman, apa berdekat bergaul dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ya, kuat agamanya, orang-orang yang amanah. Naam. Qala rahimahullah taala Aujuhul muasherah termasuk juga ini bentuk ya pergaulan walil ya. muasherah aujuh dalam pergaulan itu ada berapa bentuk falil mashay wal akabiy ya yang pertama itu kepada al mashay ya. orang-orang yang dituakan wal dan orang-orang yang Dewasa, orang-orang besar, dalam hal ini para ulama, ya, maka dalam bergaul dengan mereka, tentunya ini yani, bil hormat, disertai dengan al hormat, wal khidmah dengan rasa hormat yang ini kepada mereka, menghormati yang ini para ulama, menghormati orang-orang yang memiliki ilmu wal khidmah dal al khidmah yakni ya memberikan yakni pelayanan kepada mereka sebatas yakni kemampuan kita ya melayani yakni kebutuhan-kebutuhan mereka sebatas yakni kemampuan kita wal qiyam bi asghalihim dan ya mengerjakan yakni kesibukan-kesibukan mereka membantu yakni Ya, menyelesaikan kesibukan kesibukan mereka. 6. Nah. Kedudukan yang ini para ulama adalah merupakan kedudukan tinggi, ya di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, sebagian yang ini ahli ilmi mengatakan, al-ubuhatul ilmiyah a'adum min al-ubuhatil nasab. 6. Nah. Kebapaan dalam Segi ilmu, enam orang yang dituakan dari segi ilmu itu lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang dituakan karena hubungan yakni... hubungan nasab. Kita wajib menghormati, ya orang tua kita, bapak kita, ya enam. Tetapi lebih dari itu, ya kita wajib untuk menghormati para ulama, enam karena. Ya, kedudukan mereka ini lebih tinggi dibanding ya, di, kedudukan seorang ayah Kedudukan seorang yang ini kepala rumah tangga. Naam. Dengan apa dengan apa dengan perantaraan mereka kita ya, ini bisa mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal yani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang orang tua, ya. Mereka ini Ya terkait ini hanya bisa yang memberikan ya makan dan minum kepada kita. Ya sementara para ulama ini mereka memberikan ini makanan ya rohani kepada kita. 6. Kalau Rohiimulloh Taala, walakabilburru walkhitma dan membantu mereka ya, walkiyam bishqalihim dan membantu yang kesibukan kesibukan mereka ya melayani mereka tetapi kemudian jangan ya karena mentam-tam misalnya seorang alim atau seorang ustaz memanfaatkan kedudukan tersebut memanfaatkan ini ya, apa uh, kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya Jadi. Yani seenaknya menyuruh orang ini menyuruh orang itu untuk melakukan ini dan itu tidak ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang ingin melepaskan uh, apa namanya Uh, sepatu beliau, ya, karena beliau ini ingin ingin berwuduk, ya, iaitu bukirumisyaubarojallahu taalaanho. Ya, ini sebagai bentuk ya penghormatan seorang sahabat kepada Rasul yang mulia. Beliau ini rela untuk menundukkan badannya, nih sahabat tadi rela untuk menundukkan badannya, untuk kemudian melepaskan ini sepatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tinggi orang yang mulia, ya. Tetapi Rasulullah apa yang dilakukan oleh beliau, dahhu, ya. Biarkan, jangan, ya. Rasulullah sendiri yang ingin apa, apa namanya, melepaskannya. Ya, tetapi karena beliau ketika itu adalah musafir, maka Rasulullah mengatakan dahhu. Baik ini ada khul tuhuma, ya. Kalau sungguhnya saya, apa namanya? Memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan e, sudah berwuduk sebelumnya, lalu kemudian Rasulullah SAW ini me, apa namanya, mengusapnya, kerana beliau ini dalam keadaan musafir, ya, beliau mengusapnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari di sini ialah itu Rasulullah tidak kemudian memanfaatkan yang ini kesempatan tersebut untuk kemudian menyuruh untuk melepaskan apa nyah e, sepatunya, ya, sebagaimana sebagian orang ya moyoro pembantunya moyoro budaknya untuk apa mengerjakan itu pekerjaan ini yang sebenarnya ini bisa dia kerjakan sendiri pekerjaan tersebut ya misalnya melepaskan sepatunya dia suruh ya dia anak buahnya atau apa eh pembantu yang supaya saya dilepas nah ini saya generakan ini sebagai perbudakan manusia nah qala wa lil aqrali wa Ya. Ini muasyarah, bergaul ini terhadap orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah ya, masyarakat, seorang masyayikh, ya, seorang ulama, ya. Dan akabir, orang-orang besar. Kemudian selanjutnya ini yani, muasyarah lil aqram wal ashab terhadap yakni orang-orang yang setingkat atau sederajat dengan dia. Bagaimana ini yani, bermuasyarah dengan mereka, bergaul dengan mereka bin nasihah. Iaitu memberikan nasihat kepada mereka ya. Wejangan-wejangan kepada mereka Wabadlil Mujud Demikian pula ini Badlil Mujud Mencurahkan Apa yang ada pada diri dia ya, Kalau dia ini punya ya, Punya ilmu dia yang diberikan kepada saudaranya ya. Kalau dia punya harta dia ini Bantu saudaranya dengan harta yang dia miliki Wabadlil ya. Mujud Walau ini indalahkan, ya, iaitu maksudnya memberi ini bantuan kepada saudaranya. Malam yakin iban, selama bukan dalam rangka yang ini melakukan suatu dosa dan maksiat, ya, dia, dia ini membantu saudaranya, melakukan hal-hal kebaikan selama dia ini mampu, ya, apa yang dia miliki dia berikan kepada saudaranya, ya, fasilitas yang dia miliki dia bantu. Ya, saudaranya, ya selama ini ya, perbuatan yang dia, yang akan dia lakukan ya, ini adalah suatu kebaikan. Walil muridina wal asa'ir, kemudian al muridina wal asa'ir, bergaul terhadap orang-orang yang berada di bawah dia dari segi umur, yang anak, anak kecil, ya, yaitu bil irshad dengan memberikan arahan-arahan ya, kepada dia, petunjuk kepada dia. Wataadul, ya, dan mengajarkan ini adab-adab yang mulia kepada dia. Walhamlo alama yujibuhul ilmi dan mengarahkan dia kepada ini ilmu. Wadabus sunnah dan mengajarkan kepada dia ini adab-adab yang sunnah. Wahkamul bawatin dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hati. Walhidayah tuilatakui mihab bihusnil adab. Dan memberi petunjuk kepada dia mengarahkan dia untuk meluruskan ya, akhlaknya. Ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Beradab dengan adab yang baik. Kemudian berikutnya. Ya, di antara ada pada muasyar, ada pada bergaul. Yaitu as asafu anil asarat. Ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Dam. Nah, terkadang ini saudara kita melakukan yang ini, ya kejahilan atau ini, ya menyakiti me, hati kita atau mengambil hati kita. Ya, maka sebagai bentuk yang ini, ya apa arju lah kata sebagian ulama, ya keberanian dan Ya, kegagahan, yaitu dia berani untuk memaafkan saudaranya, berani untuk memaafkan saudaranya jika saudaranya ini minta maaf. Waminha as-safwan ataratil ikhwan, di antaranya kata beliau, yaitu termasuk adab dalam bergaul adalah berlapang dada, ya, memaafkan kesalahan kesalahan saudaranya wa tarku ta'nibihim 'alaiha dan meninggalkan ya perbuatan taknit ya yaitu tidak mau memaafkan saudaranya ya pokoknya saya tidak mau memaafkan ya sementara Allah Subhanahu wa taala ketika ini uh, kisah haditsul ifk ada seorang sahabat yang bernama mistah ya Misthani adalah kerabat dekatnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala. yang turut serta dalam menyebarkan yakni tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah. Maka ketika Ughar ya, mengetahui bahwa juga Misthani ya, Ikut serta menyebarkan gosip tersebut, ya, di mana ya, ini orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah ya, ini beberapa berbuat serong dengan seorang pemuda ini dari suku Ansor dari, dari seorang sahabat. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih ya, ketika itu terhadap yang ini uh, tuduhan yang ada yang tersebar di tengah-tengah ya, ini kaum muslimin. Sampai-sampai ya, ini beliau tidak mau yang ini uh, apa namanya uh, mendekati ya, istri-istri beliau. Nah. Sampai dia turun uh, apa namanya? Uh, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ummu muslimin Aisyah radhiyallahu taala Ketika itu Abu Bakar ya. Tidak mau Yanis, tidak apa namanya? Karena perbuatan Misbah, dia tidak apa tidak mau lagi mah berikan nafkah kepada Misbah. Ya nam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur ya. Menegur yakni aubathar dan juga ini sekaligus, sekaligus sebagai teguran kepada orang-orang beriman. Ya. Fa fu wasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dan asf yakni berlapang dada. Ala tuhibbu na'yifirullahu lakum? Ya. Tidakkah kalian mencintai, menginginkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala me maafkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian? Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar kemudian ini memaafkan misbah lalu kemudian memberi nafkah lagi kepada misbah. Wa ya. min ash-shaf wa anasara tiliqwaan wa tarku ta'nihim alayha. Berkata Al-Fudal bin Iyad. Rahibah Taala, al-futuwa, al-safwa. Niatarat, Ikhwan, bahwas termasuk se ni al-futuwa termasuk Rujulah ciri-ciri ni kelakilakian seseorang, ya keberanian seseorang, yaitu dia berani memaafkan, ya berani memaafkan kesalahan kesalahan saudaranya. Nah, ya, berani memaafkan kesalahan kesalahan saudaranya. Ya. Maka wajib atas hamba al-adab ma Wajib alaihi muasyarah tu Sebagaimana wajib seorang hamba, ya, beradab terhadap tuannya, maka demikian pula wajib bagi dia untuk ya, muasyarah, bergaul dengan orang-orang yang membantu dia. Qala ba'dul hukama ya qala wa qala al-arabi berkata ini ibnu al-arabi rahimahullahu taala tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wuddahum hendaknya engkau tanasa melupakan yakni masawi kejelekan-kejelekan saudaramu yadum laka wuddahum maka ya kecintaan diantara kalian akan senantiasa ini ya akan senantiasa ya, ini apa berlangsung terus-menerus ya akan senantiasa ini langgeng terus-menerus di antara kalian ya bukan ini sebagaimana sebagian orang ya tidak ada yang ini namanya kata damai tidak ada apa namanya tidak ada kata maaf ya pokoknya salah-salah ya tidak ada ini kata maaf Nah, ini bukan namanya persaudaraan orang orang beriman. Ya. Wajibun 'alal mu'min ayujalibatullahi wad dunya. Baik. Kemudian selanjutnya <dia> kata beliau, maka wajib bagi seorang mukmin ayujalibatullahi wad dunya untuk menjauhi tullabat dunya. Para pencari dunia. Ya. Nah, maksudnya di menghabiskan waktunya untuk dunia. Fa innahum yudullunahu ala talabi hawa iha. Karena mereka yakni para pencari dunia, bukan para pencari akhirat tapi para pencari dunia. Ya. Dalam nah. Mereka akan mengarahkan dia untuk mencari dunia wamaniha dan menghalangi karena dunia wa dhalika an najatihi wa anha yandimuka an akan menjauhkan dia dari keselamatan dia dan wa anha dan dia sadar dari kesadaran dia wa yashtahilu fi ishratil khai ahli alkhair maka hendaknya dia di bersungguh-sungguh dalam bergaul dengan orang-orang yang baik Wahdulillah bilakhir dan para pencari akhirat. Wadidariyaqauladunnu. Oleh karena itu berkata ini dunnu. Leman asahu kepada orang yang dia wasiatkan. Alaihi bisshohbatimantaslaminhuqilbahirik. Ada yang kau bersahabat dengan orang-orang yang engkau bisa selamat darinya. Ya, fi dahir. Ya urusan ni yang zahir Ya, urusan urusan zahir zahirmu ya Ali bisa selamat dari orang tersebut. Wa tu'inuka bi ru'yata dan membantu engkau untuk melihat mana yang baik. Wa yudhakkiruka maulak dan hendaknya engkau ya ini bersahabat dengan orang-orang yang mengingatkan engkau ini tentang akhiratmu. Ya? Nah, jangan kemudian bersahabat dengan orang-orang yang menjauhkan engkau dari dari akhiratmu. Kemudian berikutnya termasuk itu bentuk pergaulan, yaitu muafakatul ikhwan. Muafakatul ikhwan berusaha untuk muafik. Yaitu setuju dengan saudaranya, mencari ini jalan tengah jika dia ini bapa berselisih dengan saudara dia ini mencari jalan tengahnya, bukan kemudian ini mencari bagaimana berpisah dengan temannya. Ya, bagaimana ini? ya menjauh dari temannya tapi dia berusaha bagaimana ini ya, mencari jalan keluarnya ya dari permasalahan yang ada wa minna kullatul khilaf lil ikhwan termasuk ya ya adab muasyarah adab dalam bergaul yaitu mempersedikit memperkecil perselisihan di antara kita ya sesama ikhwan sesama bersaudara Walau zoomi dan terus-terusnya ini bagaimana ini berusaha untuk ya mencocoki saudaranya fi majyubihul ilm wal shariat dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat dan kemudian karena ya apa namanya karena uh, alasan dunia walaupun yang ini bertentangan dengan apa bertentangan dengan Al Quran walaupun Sunnah pokoknya ini Karena ingin mendapat dunia kita, ya dukung saja, ha? kita dukung saja. Walu ya. zumi muafakotihim dan senantiasa ini menduku atau ya mencari ini kecocokan dengan dengan mereka dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat. Kala Abu Osman berkata ini Abu Osman, rahimahullah taala. Ya. Muaafakatul ikhwan khairun minas syafaqati alaihim. Ya. mencocoki ikhwan. mencocoki saudara-saudara kita. Itu lebih baik daripada as syafaqah asyaf, alaihim. Daripada yang ini. Ya. Bertolak belakang dengan mereka. Nah. Hal ini sebaik mana oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajumain. Sebaik mana dalam kisah. Ya. Uthman bin Affan radhiyallahu taalaanhu ketika beliau salat. ya memimpin sholat berjamaah di di Mina ya ketika itu ini beliau sebagai Emirul Haji beliau menyempurnakan salat di Mina ya yang empat rakaat tetap empat rakaat nam tidak mengkosornya ya sementara sunnahnya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, ketika ini salat di di Mina atau di Arafah, yaitu dikosor salatnya, ya, dikosor salatnya, ya. Kalau ini seorang musafir, maka salatnya dikosor dan dijama'ah. Tetapi ketika itu Asma' bin Asyraf radhiyallahu taala menyempurnakan salatnya empat rakat. Ya, harusnya ini di akhir-akhir pemerintahan beliau, ya empat rakat. Ya, enam. Kemudian sebagian orang mengatakan, ya, ini kepada sahabatnya kenapa ya ni dia me menyempurnakan solatnya sementara kan Yang diharuskan adalah mengkosor solat. Ya, maka kata seorang sahabat yaitu ibnu Masud radhiyallahu taala ketika itu, ya kenapa kau tidak protes kepada kepada Utsman? Ya, maka kata beliau al khilaqushar. Ya. Al-Khilaf Syaf Sesungguhnya itu berselisih pendapat Itu adalah suatu kejelekan Bisa membawa, mengantar kepada Kejelekan kepada ini, perpecahan ya. Ada pun yang dilakukan oleh Uthman ketika itu ya ini Ada beberapa ya ini, Ihtimal yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya ada yang mengatakan bahawa Uthman ya, ketika itu Karena menikah dengan Seseorang yang uh, Berdomisili di, apa, di Mekah Maka karena beliau ini menikah dengan seorang perempuan yang berusia di mereka, maka beliau ini termasuk mukim sehingga beliau apa menyempurnakan solatnya. Namp, menyempurnakan solatnya. Ya, dan sebab mengatakan ini adalah merupakan istiha dari dari beliau. Ya, dan seorang muslim apabila ini benar istihadnya akan dapat ya dua pahala. Kalau istihadnya salah maka akan ya cuma dapat satu pahalah. Oleh karena itu yakni seorang sahabat mengatakan al-khilaf syar'. Ya, yakni mempersedikit perselisihan diantara kaum muslimin. Ya. Nah, kalau hadis yani, ya, apa perselisihan tersebut tadi yani, perkara tersebut tidak sampai nih yani, bertentangan dengan ya dengan syariat Islam. Qala rahimahullahu taala Wa min adabil ishratan wasyani adab bergaul alhamdulillah ala salaam. Yaitu memuji saudaranya. Memuji ini atas ya, perbuatan baik saudaranya. Wa minha an yahmadhum ala husni thala'ihim wa illam yusa'idhu bil yad. Di antara ini termasuk ya ada bergaul yaitu ya, memuji saudaranya Alhamdulillah atas perbuatan dia yang baik kepada saudaranya. Jadi ya, sahih si A melakukan kebaikan kepada si B maka si B ini yani memuji saudaranya atau minimal yaitu kalau dia tidak bisa membalas membalas ini perbuatan baik saudaranya atau pemberian saudaranya minimal dengan doa. Ya, minimal dengan doa. Ya mengucapkan misalnya jazakumullah khairan. Ya. 6. Semoga Allah ini memberes kepadamu ini kebaikan yang banyak. Ya. 6. Kemudian berikutnya tarkul hasad. Naam, yaitu meninggalkan ya perbuatan hasad, dengki. Perbuatan hasad. Ya. Wa minha alla ala ma min azaari nikmatillah Di antara yani akhlak atau adab yani al-ishrah yaitu meninggalkan perbuatan hasad terhadap mereka terhadap saudara ra'ya atas apa yang Allah berikan kepada saudaranya dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena definisi hasad yaitu ya yaitu menginginkan kekhawatiran tersebut ya hilang dari saudaranya jika saudaranya mendapatkan kekhawatiran maka dia menginginkan ini ya, kekhawatiran tersebut yakni hilang atau pindah kepada dia ini termasuk hasad ya misalnya seorang diberikan yakni apa harta dia menginginkan supaya harta tersebut yakni hilang dari saudaranya apakah terbakar atau apa atau ini harta tersebut yakni bisa berpindah kepada dia ini termasuk hasad juga ya Baliyah peroh di dalik, tetapi hendaknya dia bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Waiyah madul Allah ala dalik dan dia memuji Allah subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kamayahmadhu idakan atalai sebagaimana dia memuji Allah subhanahu wa taala apabila kenikmatan tersebut iaitu ada pada dia. Namp dan kemudian dia hasad terhadap saudaranya dengki kepada saudaranya menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya fa innallaha ta'ala tamma alhasidin karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci mencela orang-orang yang hasad ya dengan firmannya, nya am yahsudun nasa ala ma atahum atahumullahu min fadlih apakah mereka Ya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi tapi juga berlaku bagi orang-orang beriman sebagai peringatan bagi mereka. Apakah mereka ini dengki kepada manusia? Ya. Yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Alam atahumullahu min fadlih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan yanis kepada mereka dari kota Ya. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wadda kathirun min ahli kitabi Law yardunakum min ba'di imanikum Kuffaran hasadan min indi anfusihim Ya Orang-orang nah. ahli kitab itu Menginginkan ya. Kebanyakan mereka ini menginginkan Ya Jika seandainya Ya mereka itu bisa Memurtadkan kalian Dari agama kalian Hasad ya. dan minin diampunkan karena mereka itu dengki, ya, dengki yang berasal dari jiwa, -jiwa mereka dari diri diri mereka. Jadi perbuatan hasad adalah merupakan perbuatan Yahudi, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini hasad terhadap orang-orang beriman terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini menginginkan keridaban tersebut yang ini hilang dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menginginkan mereka ini murtad dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabda beliau la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu ya enam jangan kalian ini saling mendengki dan jangan saling, dan jangan kalian ini saling membelakangi ya wa la tanajasu Demikian pula jangan yang ini saling tanajish Jual beli dengan sistem najis Ya Iaitu misalnya ini uh, Seorang datang kepada pembeli Untuk menawar barang Kemudian ada yang ini pembeli lain Juga ingin menawar Ya nah. Tetapi tujuannya bukan untuk membeli barang tersebut Cuma untuk menguntungkan si Si apa namanya Si pe, penjual Ya Misalnya si, A, si fulan ini si A tadi datang menawar dengan harga 10.000. Kemudian dia datang menawar dengan harga 20.000. Ya. Supaya apa? Ya, supaya nih pembeli menaikkan harganya lagi, naik-naik. Dia naik. ya, menjadi 30.000 akhirnya. Ya, siapa yang untung ya itu? Penjualnya. Nah. Ini si penawar tadi datang bukan untuk membeli tapi cuma untuk menguntungkan ya nih, ada kerjasama dengan apa? Penjual. Rasulullah mengatakan wala tanajsyu. Walaiybi Ba'udukum alaihi Ba'ab. Dan jangan pula salah seorang diantara kalian, yabi Ba'udukum alaihi Ba'ab. Ya, enam. apa? Menjual, ya? Menjual kepada saudaranya, ya. Sementara ini saudaranya telah melakukan transaksi dengan orang lain, ya. Misalnya si A datang membeli barang kepada si B. Nah, dengan harga ini 10.000. Kemudian datang ini si ce menawarkan kepada si ah, eh, barang saya ini lebih murah. Beli barang saya. Nah, ini akan menimbulkan apa? Permusuhan antara ya. 6. Nah, sesama ini bersaudara-saama orang-orang beriman. Bahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yabik ba'dukum ala ba'd." Wa qala alaihi salam, "Kada al-hasad" <tuh> Taip. Hadis ini, ini ada kelemahannya Kada'l hasad ayya gelibal ya. Hampir-hampir yang ini hasad itu Mengalahkan takdir Tapi hadisnya ini lemah ya. Hadisnya ini awal hadisnya Kada'l fakru ayya kuna ya. Kemudian Kada'l hasad ayya gelibal qadar Ini hadis yang ma'ruf atau sering kita dengarkan Hampir-hampir kefakiran itu Ayya kuna kufran Mengantar kepada kufuran Ya, kadal faqru ayakun kufran. Ya. Nah, ini hadis yang ma'ruf atau yang biasa dibawakan oleh para penceramah, kadal faqru ayakun kufran. Kadang kekufuran ke, eh, ke kemiskinan itu bisa menyebabkan orang kafir. Nah, tidak semua. Ya, ada orang yang miskin, orang miskin yang bersabar, dia malah ya, semakin bertambah yakni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Qala rahimahullah ta'ala kemudian berikutnya. Termasuk adabul mu'asyarah. Adabul mu'ajahati bima yakrah. Enam. <coughs> adabul mu'ajah. Ya. Yeah. Wa minha'alla yu'ajihuhum bima yakrahul. Ya. Yeah. Tidak. Di antara dia ada bergaul. Ya. Yeah. Tidak menghadapi saudaranya dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya. Yeah. Dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya. 6. Nah, ketika ini bertemu dengan temannya, misalnya temannya tidak suka ucapan-ucapan ya, ini. Ya. Kemudian dia ya, ini mengeluarkan ucapan-ucapan tersebut di hadapan dia. Ya. Maka ini termasuk ya, ini perkara yang bisa menimbulkan ya, ini persisnya di antara orang yang bersaudara. Kalau rahimahullah taala Mulazamutul haya. Termasuk yang ini adabul isyari ini. Senantiasa menjaga rasa malu. Nah. Yang ini punya rasa malu. Terhadap temannya. Wa minhamulazamutul haya. Fi kulli hal. Di antara adab yang ini bergaul. Iaitu. Mulazamutul haya. Menjaga rasa malu. Dalam setiap. Ya dalam setiap perkara. Ya dalam setiap perkara. Ya, kita hendak jadi menjaga ini, ya rasa malu kita, ya. Liqoulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi s.a.w al-imanu bid'un wa sab'una aw baban. Keimanan itu ada 70 atau 60 pintu, 60 bab, 60 jenis. Afdaluha Syahadatu an la ilah ilallah Wa adnaha imatatul adha Anittariq Dan keimanan yang paling utama adalah bersaksi ya? Bahawa saya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah Wa adnaha dan Tingkatan keimanan yang paling rendah adalah Imatatul adha tariq Menyingkirkan Gangguan atau duri dari jalan dan nah, Jadi termasuk ini bagian dari kemana Termasuk amal salih atau amal kebaikan Yaitu menghindarkan Duri dari jalan Ya Kalau ada gangguan-gangguan di jalan ini kita hindarkan ya Termasuk ini juga ya, Kata atau Keterangan dari sebagian ulama Termasuk ini parkir di sembarang tempat Nah Parkir di sembarang tempat ini kan mengganggu Ya Nah Misalnya parkir di tengah jalan, ya di tengah jalan. Ini mengganggu ada orang-orangnya lewat, ya, membuat macet, ya. Maka termasuk ini bentuk gimana? Ini menyingkirkan ini mobil tersebut, ya. Nah, itu kalau dia mampu misalnya memanggil dengan cara memanggil supirnya supaya dipinggirkan ya ini mobil tersebut diparkir ini pada tempatnya. Baik. Walhayau kemudian kata Rasulullah Walhayau syubatun minal iman Ya Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan Nah Ya Malu yang ini berbuat dosa Malu yang ini, ya, melakukan Yang perkara-perkara yang Menjatuhkan yang ini Martabat dia Ini termasuk bagian dari keimanan Ya oleh kerana itu, kalau orang sudah tidak punya malu, ya, tidak punya rasa malu, maka dia akan seenaknya melakukan perkara perkara maksiat, perkara dosa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idalam tustahin pas nama Kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, maka lakukan sesuai dengan kehendakmu." Ini adalah merupakan tadi ancaman kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya, bukan kemudian ini dibolehkan melakukan seenaknya saja, tidak tapi merupakan apa ancaman teguran kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Jadi al-hayya syubatu min al-iman. Seorang yang punya rasa malu dia akan ya, apa namanya? merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang mau berbuat dosa, mau melakukan ini dan itu. Ya. Karena dia ini punya rasa malu. Ya. Dalam hadis yang lain ini al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasulullah mengatakan Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Nah. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena bisa ya nih menahan seorang namanya, me, ya, menjauhkan seorang dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya? Lain hanya dengan orang yang tidak punya rasa malu. lebih-lebih ya, lagi -lebih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyad billah. Qala ar nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW alaihi ini pernah berkata kepada seorang ya, apa seorang ber, eh, pernah berkata kepada Nabi SAW Aus ini ya, Berilah kepadaku wasiat wahai Rasulullah qala istahi min Allah azza wa jalla sebagaimana tersihi رجل من صالح Rasul ini berwasiat kepada orang tadi hendak jangan kau merasa malu Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana engkau Merasa malu ini Kepada seseorang Min ya. sualihi kaum Enam Enam <tuh> Baik, hendak yang kau merasa malu terhadap orang yang kama tastahyi rajulan min sholih qalim. Sebagaimana kau ini merasa malu terhadap seorang dari orang-orang saleh dari kaummu. Baik, ini saja kau merasa malu terhadap Allah sebagaimana kau yang ini merasa malu terhadap seseorang ya apabila ini berbuat kejelekan Kau merasa malu ini terhadap orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah kaum. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bazzar dan disohkan oleh Ashihal Al Bani rahimahullah. Wala al Hayaa min <tuh> al Iman wal Iman fil Jannah wal Bazaaf min al Jafa wal Jafa fil Narn. Bahawasanya al Hayaa, ya. Yeah, Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ya. Demikian pula ini keimanan itu di dalam surga. Ya, termasuk ini amalan ahli surga. <tuh> <tuh> Wal baca, ya. Sementara ini baca minar jafak, ya. Baca ini perbuatan apa, tidak tahu diri ya minal jafa, termasuk ini al jafa ya, sikap yang ini keras pada diri seorang ya, al badai ini yani tidak punya rasa malu, termasuk ini sikap keras yang ada pada diri seorang wal jafa bin nar ya, dan al jafa ya, sikap keras ya, nah malah kalau istilah kita ini keras kepala, ya itu termasuk yang ini binar, termasuk yang ini amalan, ya ahli neraka finnar. ya. Adisili riwayatkan oleh alimat Tabrani dan syaratnya Hasan, ya. Jadi al-hayy ya, ini minal iman, ya rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan dan sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu atau ibadah, ya kata Rasulullah saw. Ya, Minal jafak termasuk yang ini keras kepala yang ada pada diri seorang. Sementara ini perbuatan keras kepala itu, ya adalah amalan yang ini penghuni neraka. Wallahu a'lam. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ Termasuk ini minal apa? Adabul Israh, al-muru'ah wal Ya. Wahi, wa inna bil mu'asyarah sidqul muru'ah wa wasof, safa'ul mahabbah. Fa innahuma la tatimmu illa bihima. Termasuk ini ada bergaul adalah sidqul muru'ah. Jujur dalam hal yang ini menjaga muru'ah, ya. Menjaga wibawa. Wasofail mahabbah. Dan. Ya. Sofai yang Memurnikan yang ini. Kecintaan kepada saudaranya. Ya. Termaskini adab al-ishra'i itu. Ya. Apa betul-betul yang -betul ini cinta kepada saudaranya. Dengan cinta yang murni. Ya. Bukan kemudian yang Karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Qala izharul farah wal basyasa. Termasuk ini adab al-ishra'i itu. Wa ya. minha basyasa tul wajh. Menampakkan di wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Walut fil lisan. Dan memiliki ini yani lisan yang lembut. Ya. Berbicara dengan bicara yang lembut. Wasiatul qalbi. Dan lapang dada. Nah. Lapang dada ini terhadap saudaranya. Wabastuliyat. Dan. Memberikan atau menghamparkan apa yang ada di tangannya. Ya. Itu dalam membantu saudaranya. Tidak kemudian ini bersikap kikir terhadap saudaranya. Waqadmil gaid. Dan menahan amarah. Ya. Menahan amarah. Ya. Wajar kill dan meninggalkan yang ni al kiber sikap takabur terhadap saudaranya. Nah menyebutkan diri apakah dalam bentuk perkataan, ya atau ke dalam bentuk perbuatan, ya. Nah ini termasuk yang akhlak yang tercelah menyebutkan diri di hadapan saudaranya dalam bentuk perkataan. Ya ucapan-ucapan, ya maafkan dalam tentu ya perbuatan, ya dan termasuk takabur sikap takabur juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibar yang ini, baterul hak, ya, wakam tunnas. termasuk yang ini sombong, ya, sikap yang ini kesombongan yang ada pada seseorang adalah baterul hak, menolak kebenaran. Ya, menolak, menolak ini kebenaran. Karena kebenaran itu datanya dari urusannya orang yang lebih rendah dari dia. Ya. Nah, padahal ini sudah jelas-jelas di hadapan dia bahawa itu adalah satu kebenaran. Wagom tunas, termasuk alki beradalah. Gom tunas merendahkan, meremehkan ini orang lain. Termasuk kiber adalah meremehkan saudaranya, merendahkan saudaranya. Wa mulaazamatil hurmah. Kemudian juga termasuk ini ada Mulazamtul hurma Menjaga ini kehormatan Saudaranya Wa izharul farah Bima ruziqah Min ishratihi wa ukuwatihi Dan menampakkan yang ini rasa senang Ya Menampakkan yang ini rasa senang Bima ruziqah Dari apa yang diberikan Dari ishratih Karena ini bergaul dengan mereka Dan bersaudara dengan mereka Ya, ini menampakkan ya, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Berjumpa dengan saudaranya. Ya, menampakkan rasa suka terhadap saudaranya. Qala rahimahullah ta'ala wa minha alla yashaba illa aliman. Termasuk ini adalah bergaul. Alla yashaba. Tidaknya dia jangan bersahabat kecuali dengan seorang yang alim. Seorang yang memiliki ilmu. Au akil dan haliman atau seorang yang akil, yani berakal. Au ya. fakih atau ini seorang yang fakih, ya. haliman dan seorang yang bijak. Ya, karena seorang alim akan menunjuki dia kepada ilmu, kepada sunnah. Ya, seorang yang akil dia akan apa memperlakukan saya dengan yani yang sewajarnya yang Seharusnya. ya. Dan seorang yang fakir dia akan. Ya. Apa namanya. Menunjukkan dia kepada yang ini. Ya amalan-amalan syari, syar'i yang dituntunkan. Dan orang yang bijak. Dia akan akan memberikan yang ini. Apa namanya. Solusi atau. Ya, jalan keluar jika dia menghadapi ini suatu masalah. Qala dunnun rahmatullahi alaih. Berkata ini seorang ulama yadiid yang bernama Lidon Nun rahmattullah alaih, ma khala Allahu ala abdin min abidihi khilatan ahsana min al-aql. Didalam Allah Subhanahu wa taala mencabut dari seorang hamba dari hambanya ahsan ya, dia lebih bagus daripada ini akal. Ya. Ada akal seorang itu sangat bermanfaat. Walau kaladah kildah terajul minar ilmu. Walau kaladah kildah dan tidak pula Allah yang ini mengalungi seorang hamba seorang dengan suatu kalung yang lebih indah daripada kalung ilmu. Walau zinat dan bisinat yang asf dalam minar dan tidak pula Allah yang ini menghiasi seorang dengan perhiasan yang lebih afdal daripada ini sikap bijak al hilm Wakamaludali keastakwa dan kesempurnaan semua itu adalah yaitu ketakwaan yang ada pada diri seorang hamba. Ya, enam. Walisa sebagaimana kata Allah Subhanahuwataala, waliba sutakwa dalikah fair. Pakaian takwa adalah dalikah fair adalah sesuatu yang paling baik. Waqala alaihissalatu wassalam Dan berkata ini Nabiullah Wasallam Min sa'adatil mari Ayyakuna ikhwanuhu salihin Termasuk yang ini Kebahagiaan seorang hamba Iaitu Ayyakuna ikhwanu Saudara-saudaranya adalah Orang-orang yang saleh, Teman-temannya adalah orang-orang yang saleh. Nah Ini termasuk yang ini Kebahagiaan seorang hamba Ya teman-temannya teman-teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik semuanya, orang-orang yang saleh. Ya, dan nah, hadis ini diriwaskan dari Ali bin Abi Talib secara marfu' dan secara makuf. Ya, dan direjehkan oleh Imam al alimam, aliraki bahwasanya makuf, derajat dalam makuf itu hanya sampai kepada uh, Ali bin Abi Talib. Jadi perkataannya Ali bin Abi Talib. Waminha salamatuqal bihilil ikhwan diantara ada bergaul adalah Salamatul bihlilikwan. Hatinya ini selamat, tidak ada yang ini kedengkian, tidak ada, ya, kecemburuan yang ini terhadap saudara-saudaranya. Wan nasihatul hum dan menasihati mereka, memberi nasihat kepada mereka. Wakobulihamin hum dan menerima nasihat. Bukan hanya ini mau menasihati saudara-saudaranya, tapi juga ini menerima nasihat apabila diberi nasihat, ya. enam Lillahi Allah taala ya illa man atallaha biqalbin salim ya 6 di antara ciri-ciri orang beriman itu man atallaha biqalbin salim kata Allah yaitu kecuali bagi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat Asbabain lawan menafsirkan ya hati Islam itu selamat dari kesyirikan. Ya. Dan sebagian asbabain lagi menafsirkan ini secara umum, selamat dari perkara-perkara yang merusak hati seorang. Qala rahimahullahu taala. Wa qala As-Saqti taala dan berkata ini As-Saqti rahimahullahu taala Min ajalli akhlak al-abrār salāmat as-ṣadr lil-ikhwān akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh orang-orang abrar, orang-orang yang baik, salāmat as-ṣadr Hatinya bersih, hatinya selamat terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada ini ya, hati apa yang rusak, hati yang dengki terhadap saudara-saudaranya wan nasihatulhum dan menasihati mereka memberikan nasihat sesuai dengan kemampuannya. Wa minha alla ya'idhum wa yukhalifu termasuk adab bergaul juga yaitu tidak berjanji kepada mereka kemudian menyelesai janji kepada mereka. Ya, jadi tidak khianat. Ya? Nah, tidak khianat kepada mereka. فَإِنَّهُ نِفَاقٌ Karena perbuatan khianat menyelisi janji itu adalah termasuk bentuk yang ini kemunafikan. Salah satu yang ini ciri munafik. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam sabda beliau. Alamatul munafik talathul. Tiga ciri kemunafikan yang ada pada seorang. yaitu tiga perkara. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَةً Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Nah, Jadi omongannya umum omongan umum dusta. Ya, setiap pembicara adalah pembicara yang dusta. Wa idawah ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, maka dia menelisih janji, ingkar janji. Wa idatumina khana. Dan apabila diberi amanah maka dia khianat nعم nah. dia mengkhianati ini amanah ini termasuk ini adab dalam bergaul yaitu ya menepati janji ya menepati janji tepat janji ya tidak kemudian yang ini mengingkari janjinya wa qala as taala berkata yakni as-sauri rahimallahu taala la tu'id akhaka wa tukhlifah fata'ud al-mahabbatu bukudoh bukudoten janganlah engkau men, apa, berjanji kepada saudaramu saudaramu kemudian engkau mengingkari ya mengingkari janji sehingga taudul mahabbah ya bisa jadi ini yani, rasa cinta itu berubah menjadi rasa benci ya hari ini yani, dia senang kepada saudaranya tapi karena ingkar janji akhirnya keesokan harinya yani, dia benci terhadap saudaranya karena ini yani, Uh, diingkari janjinya. Wa ansyadu dan mereka ini para ulama ma, ya ma, apa menyebutkan ini yani, apa bait syair syair ya waida akhlif fi wa'dih mal khulfu min sirati ahli al wafa ma ma azharat min wuddina illa sirajan laha thumman intafa Wahai wa'id, wahai yang berjanji ya. Akhlafa fi wa'idihi Kemudian dia menyelisih janjinya Tidaklah menyelisih janji itu Min sirati ahlil wafah Termasuk ini sirat atau ciri khasnya orang yang menepati janji Maka nama adharta Apa yang kau tampakkan min muddina Dari kecintaan kepada kami Illa sirajan Melainkan itu sebagai pelita Lahatum mantafah yang bisa bersinar kemudian ni, yani ni padam sinarnya. Kenapa? Karena mengingkari janji. Kalau rohimuhullah talah shohbatul wakur, termasuk adab muasher, yaitu shohbatul wakur. Bersahabat dengan orang-orang yang mulia, itu bersahabat dengan seorang alim atau seorang muda Wa minha shohbatu man yustahya minhu, liyazjuruh dalik anil mukhalafat. Di antara adab muasyarah bergaul yaitu bersahabat dengan orang-orang yang yustahya minhu. Ya, ada perasaan malu terhadap dia. Ya. Liyazjura hudalika min al-mukhalafat supaya ini bisa mencegah dia dari al-mukhalafat dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Ya. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala berkata ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala Ahlu al-hayaa bi mujalasi man yustahya minhu. Jadi ya, kalian menghidupkan yang di al-haya'. Ya, perasaan malu itu dengan mujalasa dengan duduk bermejelis dengan orang-orang yang yustahya minhu. Orang-orang yang ya yang disegani orang-orang yang ini ketika kita ini berada di hadapan yang merasa malu untuk melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Wa Ahmad bin Hanbal demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Ma'auqani fi baliatin illa suhbatu mala'ah ta'ashimahu. Tidaklah aku terjerumus dalam suatu malapetaka, ya, melainkan karena bersahabat dengan orang yang saya tidak merasa segan dengan dengan dia, ya. Kata beliau ini pengakuan dari beliau. Saya ini jatuh dalam malapetaka karena bersahabat, karena berteman dengan orang yang saya tidak yang ini merasa segan terhadap beliau, ya. Nam, sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang Ya, punya ilmu orang-orang yang ya dituakan, maka dia akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang menyusahkan syariat. Kalau Rahimahullah Taala, wminha yurai fi syubhat ikhwanih, solahihim la muradahum. Nah, di antaranya, ya dalam bergaul, yaitu dia hendaknya yurai, ya. Dan dia menjaga dalam persahabatan dia dengan saudara-saudaranya seolah tahun, iaitu menjaga ya, kesolehan mereka. Nampaklah ya. muradahum bukan karena ada maksud atau karena ada tujuan ya, bergaul atau bersahabat dengan seseorang. Ya. Jadi bergaul ini yani, karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala karena kesolehan yang temannya. Ya, bukan karena temannya misalnya banyak uangnya. Ya. Atau hartanya atau jabatannya. Nah. Kalau sudah habis hartanya, sudah habis jabatannya. Ini sudah tidak dijadikan teman lagi. Nah. Jadi, hendaknya ini ikhlas dalam berteman. Ya. Ikhlas dalam bersahabat. Ya. Wadalalatu ala rusdihim la ala maa yuhibbuna. Dan dalam bersahabat juga ini. Menunjuki temannya ya mengarahkan temannya ini kepada ya kepada yang terbaik ya enam la ala ma yuhibbuna <tuk> bukannya nih sesuai dengan apa yang dia inginkan apa yang dia ya senang ya ya enam karena temannya ini suka ini berbuat ya, berbuat yang diperbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ya maka diberikan misalnya fasilitas ya diberikan ini bantuan ya enam ini bukan teman yang baik tetapi ini teman yang menghancurkan yakni temannya qala abu salih al-mizzi Rahimahullah taala ya perkataan ini abu salih al-mizzi Rahimahullah taala al-mu'minu may yusha'iruka bil ma'ruf ya seorang mu'min itu adalah Ya, teman yang ini mukmin dia akan bergaul denganmu dengan ma'ruf yang mengarahkan kepada ini kebaikan-kebaikan. Ya. Wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyaka dan menunjuki engkau kepada salahi din, kebaikan agama dan dunia. Ya, bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat saja juga tetapi dalam perkara-perkara dunia dia akan mengarahkan kepada yang lebih baik. Wal munafik, sementara seorang munafik, ya, enam. Seorang munafik dia menampakkan yang ini baik di hadapan temannya, tapi dia menyembunyikan yang ini sesuatu, ya, enam. Ingin yang ini menghancurkan temannya. Nah. Wal munafik ma yuasir kebil, ya, ma bil madah, ma, ma ya, enam. Sementara orang munafik itu orang yang bergaul denganmu. Ya bil mamadah bil mumadah ya bergaul untuk apa ya untuk membalikkan engkau dari kebaikan ya bukan yang ini kepada kebaikan tapi membalikkan engkau dari kebaikan bukan yang di kepada kebaikan tapi membalikkan engkau dari kebaikan wa yadulluka ala ma tashtahidan menunjuki engkau kepada apa yang dia inginkan ya Nah, kalau dia melihat kejelekan dari solat ini, dia akan mengarahkan kau ini kepada kejelekan. Wal maksumu manfarroqabain alhalai ini kata beliau. Dan orang yang terjaga, orang yang selamat itu adalah orang yang farroqah. Orang yang bisa ini memilih, apa memilah ini di antara keduanya. Nampak mana yang apa namanya baik bagi dia? tentunya dia akan memilih Anies, berteman dengan orang yang beriman. 6. Nah, karena dia akan diarahkan oleh saudaranya ini untuk melakukan kebaikan, ya. Wa minha alla tu'zi mu'minan. Nah, termasuk ini akhlak atau adab bergaul. Ya, alla tu'zi mu'minan. Ya. Jangan engkau ini mengganggu seorang mukmin ya mengganggu saudaranya wala tujahil jahilan demikian pula jangan kau tujahil menjahili orang jahil ya karena dilihat ya, orang yang di orangnya lugu orangnya dungu ya, akhirnya dijahili dibodohi ya ini bukan akhlak yang yang baik nah sudah tahu yang di saudaranya yang orang yang lugu orang dari desa misalnya dibodohi ya Nah, ditipu lagi, ya. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna Allah yafkruhu adal mu'mni." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci, ya, adal mu'mni, ya, ya, mengganggu orang yang beriman. Ya, sesungguhnya ini Allah membenci orang yang suka mengganggu ini orang-orang beriman. Ya, mengganggu ini saudaranya, apakah dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Walaul Rubi bin Khaytam berkata ini Rubi bin Khaytam, rahimahullah taala, al Nasu Rujilan. Bahwasannya orang manusia itu ada dua, ada dua jenis. Mu'minun fala tu'zihi. Wajahilun fala tujahilhu. Yang pertama dia ini mu'min. Orang ya. yang beriman. Maka jangan kau mengganggunya. Ya. Ya. Termasuk ini perbuatan yang haram. Sebab mana dalam hadis adik. Inna Allah yakrah. Allah membenci orang yang mengganggu ini orang yang beriman. Wajah ya. hilun falah tu jahil dan manusia itu boleh jadi dia adalah seorang yang jahil. Falah tu maka kemudian jangan kau ini, ya membodoh-bodohi. Enam, jadi ucapan ini adalah ucapan yang bagus, ya, yang hikmah, ya. Qala rahimahullahu minha mutalabatul ikhwan bihusnil ishrati hasba ma yu'ashiruhum bihi Di antara adab bergaul yaitu meminta kepada saudara-saudaranya untuk ya mempergauli dia dengan baik sesuai dengan yakni perbuatan dia kepada ya saudara-saudaranya Jangan kemudian menuntut jadi yani orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita sendiri tidak berbuat baik yani kepada saudara-saudara kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Layuk minu abdun, hatta yuhib baliyaki, hima yuhib bolinasih. Ya, tidaklah seorang yang ini beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya. Apa yang dia cintai untuk dirinya? Ya. Kalau dia ini menginginkan saudaranya membantu, membantu dia, ya. Maka jangan sesekali ini membantu saudaranya. Karena tidak mungkin ya ini orang lain ingin membantu kita kalau kita tidak pernah yang ini membantu kepada saudara-saudara kita. Atau tidak mungkin kita yang ini uh, saudara kita yang ini memberi hadiah kepada kita sementara kita tidak pernah yang ini menghadiahkan kepada saudara kita. Ini contoh kecil. Ya. Jangan berharap ini yani mau diberi saudara Sementara kita tidak pernah ini yani, memberi saudara-saudara kita. Ya. Qala taala qala hakim berkata ini al-hakim rahimallahu taala sifatul isyro lil qal riḍāfa 'anhum bimithli mā tu'āshiruhum bih. Termasuk ini yani kemurnian dalam bergaul terhadap makhluk. ada ya. ridha ka 'anhum. Engkau ini ridho terhadap mereka seperti ma tuasyirum bi. Seperti ini ma tuasyirum, seperti ini engkau mempergauli mereka dengan dengan baik. Ya, kalau kalau engkau ini menginginkan yang ini, ya, pergaulan baik terhadap apa terhadap dirimu, ya, dari mereka, maka hendaknya engkau berbuat baik juga ini terhadap mereka. Wa min Ubaid bin Ayyash rahimahullahu taala, "Utlubul fadl bil afdal minkah." Fa'in nasroniyyatailaika kasroniyyati mingka. Nah, ada yang kau mencari keutamaan bil install mingka dengan keutamaan yang berasal darimu. Artinya jangan kau yang berharap ya kebaikan dari orang lain sementara engkau juga engkau tidak pernah ini berbaik kepada ya saudaramu. Fa'in nasroniyyatailaika kasroniyyati mingka, karena sungguhnya perbuatan terhadapmu itu sama dengan perbuatan engkau yang ini terhadap mereka. Ya. Naam. Qala rahimahullahu taala <tuh> wa minha qaul Umar bin Khattab di antaranya termasuk niadabul ishra itu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salatun yusaffina lakawda akh. Tiga perkara yang memurnikan yakni kecintaan ya. Kecintaan ini yani kepada Ya, kecintaan saudaramu kepadamu. Antusallim alihi idha la kita. Jadi, ada tiga perkara yang bisa ini mendatangkan apa? Kecintaan saudaramu kepadamu. yaitu engkau mengucapkan salam kepadanya idha la kita. Apabila bertemu dengannya. Watuasillahu fil majlis. Dan, melapangkan bagi dia ini. Ketika di dalam majlis. Berlapan-lapan dalam. Dalam majlis. Wataduhu dan engkau yang ini mendoakan dia biahab biasmay apa Wataduhu biahab biasmay lay. Dan engkau memanggil dia dengan nama yang paling dia sukai. 6. Nah. Memanggil dia dengan nama yang paling sukai. Dan kemudian memanggil dia dengan julukan-julukan yang jelek. Ya. 6. Nah. Ini bisa mendatangkan ini apa kecintaan diantara sesama ini bersaudara. Baik, kita ajukan sambil sebelum. Wallahu a'lam bishshab, InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah Birobbil rabbi Eezat. Ami sfun wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahirobbilalamin.